بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم و سلم تسليما كثيرا زاهر بتقى الله جل شانه اذن رسوله صلى الله عليه وسلم نوصي ان الله اصانكم محمدا صلى الله عليه وسلم قال عز وجل ان الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبقي وريه Bojte se Allaha, istinski pobožni, bojazni, i ne mojite umerati, osim kao pravi muslimani. Kreći ćemo da ovo obrat ćemo dođu pa ćemo sve ispočetka, mislim da se obraći izvesko. Da vidim ajam, jest li na bratu kolica, ma vidite da mu pomogne. Jo. 150, 150 po početku. Wa sallam. صلى وسلم تسليما كثيرا زاد الله بركات الله تعالى ا DNS مساواتي صلى الله وسلم uponing الله و وصنكم محمدا صلى الله عليه وسلم قال اوزي شني الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبيكو رؤيته بويتس الله استكم بوبيازن شني موتيميراتي اسن كوبراي مسلماني Allah, tabarika ta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojazom što će od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Možda Allah u pomoć danas ćemo sadružiti sa tumačenjem, odnosno tumačemo dvije kuranske sure, a to je sura Felaq i sura Nas. Čuzećemo zajedno ove dvije kuranske sure i nadam se da ćemo završiti večeras, jer možda ovo posljednje naše druženje Do, do Ramazana, pačmu z Allah vam pomoć post Ramazana rasteti. Uh, I također velký broj mufassira uh, spomenju odnosno, spomenju dvije qur'anske sure, da kažem u jednom kontekstu, pa na primer tako kažu tafsirul mu'avvidataj. Tafsir mu'avvidataj, jel od naziva za dvije qur'anske sure kao što če doć jeste al mu'avvidataj. A čo vaj dvije qur'anske sure, znači sura al-falq i sura El Nas, su dvije kur'anske sure dio odmah na početku želim da vam skrenim pažnju koje sadrže dosta pouka i poruka. Znači dosta pouka i poruka za svakoga, za svakoga od nas. A povod objave ove dvije kur'anske sure bio sihr poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To jest kao što je zabiljež imam Buhari u svom sahihu, da je Allahu kasani sallallahu alayhi wa sallam bio opsihran kada uzvišeni Allah taborikutaala objavio ove dvije quranske sure koje su bila lijek odnosno izlječenje poslanika sallallahu alayhi wa sallam od sehra. Međutim, želim da vam kažem da je nekada, jel da je bilo u Lame, međutim također, među savrmenicima, oni koji su odbili ovaj hadis, znači, iako je hadis došao Buhari muslimu, i rekli za ovaj hadis da je slab, ili su neki rekli da je lažan, ili neki su rekli da je izmišljotina i tako dalje. Jer po njima, znači, ovo, da tako kažemo, ponira kuranski majetima i suprotno i kuranski majetima, gdje uzvišeni Allah tabarika u ta'ala kaže da će poslanika sallallahu alaihi wa sallam čuvati i da je suprotno ajetima gdje uzvišeni Allah tabarika u ta'ala kaže da nevjednici opisuju poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je sihr bas. Znači, ovdje uh, se neću zadržavati mnogo na odgovor na ove šubhe. Znači, dovoljno je što je ovaj hadis došao u sahihu imama Bukhari. Znači, to je prva stvar. Druga stvar... Znači, sihr je jedna vrsta bolesti. I kao što su poslanici bili iskušavani sa raznim stvarima, tako su bili iskušavani sa bolesti. Pa tako sihr kao vrsta bolesti, znači nema zapreke, kada kažemo nema zapreke, znači nema zapreke sa strane razuma. Da, da nema zapreke sa strane razuma, da poslanik sallallahu alaihi wasallam bude iskušan sa ovom sa ovim vrstom iskušenja. Međutim kažem, znači došli su sa raznim stvarima, a to je da znači da je to suprotno kuranskim ajetima, da je to suprotno kuranskim ajetima koje smo spomenuli. Zato je što non povodim kažem da je e, međutim radi vremena, znači neću u cjelosti spominjati ovaj hadis, znači samo ću išaretiti. Znači ovaj hadis je došao sa sahihu imama Buharije i također kao što smo kazali, sa strane razuma znači nema zapreke nema zapreke da poslanik sallallahu alayhi wa sallam bude da poslanik sallallahu alayhi wa sallam bude iskušan da bude iskušan sa ovom sa ovom sa ovim mrstom iskušenja uh, druga stvar kada je u pitanju vjerodostojnost ove kuranske sure znači koji prethodno znači kada je bila u pitanju sura ihlas i sura fatiha koje smo komentare smo, znači da postoji veliki broj vjerodostojnih hadisa koji kazuju na vjerodostojnost ih uh, sura, Međutim, vremena radi nismo se zadržali na spominjanju svih hadisa, tako i ovde. Znači, kada, u pitanju, kada su pitanju ove dvije Kur'anske sure, postoji više hadisa koji govore o vrijednostima ovih Kur'anskih sure. otoga je hadis koji zabilježi imam muslim u svom sahihu od Ukbe ibn Amira, radijallahu ta'ala anhu, da je poslani sallallahu alaihi wa sallam urekao, znaš li, da je Allah tabaraka wa ta'ala u ovoj noći objavio dvije Kur'anske sure kojima nema sličnih kojima nema sličnih. Imam Nesai u svom sunanu je zabilježio također hadijesu Dukba ibn Amira, radijallahu tala anhu, da je posanih sallallahu alihi wa sallama rekao inna nasa lam jeta'avvadu bimithli hadajni. Kaže, ljudi nisu tražili utočište ili nisu zatražili utočište, to jeste neće zatražiti utočište i neće se liječiti kao što će se liječiti sa ovim dvijema surama. I zato dovoljno je da kažemo da su ove dvije kuranske sure objavljene povod objave Sihr poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je znači, poslije toga poslanika sallallahu alejhi ve sellem izliječiti. I zato znači ovde sada ne govorimo ne govorimo o vrstama bolesti, znači da li su radilo sihoru ili se radilo o uroku ili se radilo o zavisti, madamo se toga dotaknuti ukratko. Međutim, znači nema stvari sa kojom se čovjek može liječiti i tražite kod Allaha tabaarka i taala utočište kao što su to ove ovaj dvije kuranske sure. I zato je što napominjem, napomenuje, znači had zapisujemo od Nasa i u svom sunen od Ubaj bin Amira, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ina nase lum yata'awadū bimithl hāzain." Da ljudi nisu tražili utočište, nisu zatražili utočište, to jest neće zatraž kao što će zatražiti sa ovim ovaj dvama, sa ovim ovaj dvama kuranskim, dva kuranskim e, kur sura. Dobro. Sljedeće ova kuranska sura Načisto kao što kao, kao sura Ikhlas počinje kako? Počinje sa kul. Kul a'udhu birabil falaq, ja kul a'udhu birabinnas. Načisto kao sura šta? Sura kul wallah. Jobe ukazuje našto? što? Nači od prve stvari, znači jeste da ova Kur'anska sura ukazuje da je Kur'an, da je Kur'an Allahu tebarak ve te'ala govor. Kako se to iz razumije? toas iz ovog razumija znači zato što ovde vidimo da je Poslaniku sallallahu alayhi wa sallam naređeno i rečeno ljudi ma prenese i Poslaniku sallallahu alayhi wa sallam sasto mu naređeno da prenese Poslanije sallallahu alayhi wa sallam je to što prenio i rekli smo spomenuli kuranske ajete u kojima se prijeti Poslaniku sallallahu alayhi wa sallam da kadabi ishta izmislio od sebe wa law alayna ba'd al ila akhazna minhu bil vatin summa la qata'na minhu ila akhazna minhu bil vatin vatin, znači da on na nas nešto slagal, znači mi bi mu presjekli njegovu žilu, kako? njegovu žilu? kucaviću znači, znači, neznam, da sam spomenu od svojh mjesta, znači da je dan od kur'anski mufessira, znači da on islamsku činjaka pisal komentar kur'ana i kada je došl do ovog ajeta Znači, zastao je i naredio je da se ono što je napisao, da se zapali. Naredio je da se ono što je napisao, da se šta? Da se zapali. Zašto? Zato što se bojao da je protumačio neki od kur'anskih ajeta sa nečim, sa nečim od, od sebe. I zato, znači, ovo ukazuje nešto, da je Kur'an, Allahu tabarika wa ta'ala, govor. Jel redu? Dobro, kada smo govorili o Kur'anu kao Allaho tabarika wa ta'ala govoru, kao jednome od Allah'u i tabarik wa ta'ala svojstava, rekli smo šta? Da je kelamu Allah, da je Allah'u govor, da je to svojstvo od Allah'u i tabarik wa ta'ala svojstava. Jel tako? Ispomenuli smo, znači, koji je pravac Ahli Sunnata uljama'ata? Znači, pravac Ahli Sunnata uljama'ata, kada u pitanju Allah'u tabarik ta'ala govor, da on šta? Znači, da on kelamu Allah, Allah'u govor, koji je gajru makhluk, koji nije stvaren, koji je munazzan, Znači, to je definicija kod Ahli Sunnata i Al-đama'ata. Međutim, nači, iz ove definicije, nači, kao što je došlo u govoru učenjaka Ahli Sunnata i al znači, Kur'an je Allahu u Tebareku Ta'ala govor. Znači, taj govor podrazumijeva da šta? Da on glas koji se čuje. Znači, da je glas koji se šta? Koji se čuje. Dobro, međutim, postoje pravci koje smo spominjali, koji su odstupili od pravca Ahli Sunnata i al kada u pitanju poimanje pojimanje allah taala Teb pravaca Od prvi pravaca jest pravac Jahmiya. su surekli da je Kur'an Allahu tabarak wa ta'ala govor al koy je makhluk, koy je stvorin. Koy je makhluk, kao sva druga Allahu tabarak wa ta'ala stvorin. Koy je khalqun min khalqin. Koy je stvorinje od Allahum je stvorinje. Majutim da je to govor u smislu da je neko čuwa Allahum govor da ga je čuwa Malik Jibreel il neko znači ne. Ilevo jasno. Yes. Po toga Znači, dolazi govor, dolazi mišljenje Mu'tazila, koji također kažu da je Kur'an, Allahu tabarika wa ta'ala, govor koji je stvaren. Međutim, dvije opasnosti ovdje da kažemo da je stvaren, zato što je govor, Kur'an, Allahu tabarika wa ta'ala, šta? Allahu svojstvo. Znači, možemo li reći za Allahu tabarika wa ta'ala je svojstvo da su stvarena? Znači, ne možemo. Međutim, rekli su da Allah, jel la stvara taj govor, znači, izhodno, znači, prigodama da Allah tabareku wa ta'ala stvara taj govor shodno prigodama. Šta to znači? Znači, ako je bio, bilo u potrebi da neko od poslanika čuje Kur'an, znači Allah tabareku wa ta'ala bi stvorio znači taj govor ili stvorilo, stvorio bi nešto što bi prenijelo, pre, prenijelo taj govor. Jel razumijete ovo? Znači, pa tako, na naprimjer, kada Allah tabareku wa ta'ala u Kur'an nam spominje da je dozvao Musa. Pa da je Musa, inni an Allah. O Musa, ja sam Allah. Oni kažu, ne, ovo ni Allah ugovor. Allah stvorio u drvetu, da drvo progovori i da kaže o Musa, da dozove Musa. Međutim, da je Musa čuva Allah ugovor, kažu, ne. Dobro, kako možemo odgovoriti na ovo? Kako možemo odgovoriti na ovo? Dobro, kako stvarenje može da kaže, ja sam Allah? Znači, ako oni kažu da je to stvoreno, i da je nešto progovorilo, znači, zar može drvo da kaže ja sam Allah, i da Allah taj govor šta, prenese, znači, ne može. Je li razumijete? I zato, znači, vidite, znači, opasnost ovoga mišljenja. Ono što dolazi poslije, što želim ode da da, da skrenem pažnju, jeste mišljenje neki koji se pripisuje ehli sunnatu al džamaatu. Znači, neki filozofski pravaca, kao što je pravac i maturidija. Oni kažu da govor znači da govo da Kur'an kao govor, oni kad tumače nešto kao kalam nefsi, govor duše. Znači ne da Allah tabaraka wa ta'ala govori u smislu bisaut, da Allah tabaraka wa ta'ala ima glas, kada, znači da ima glas u smislu Allah tabaraka wa ta'ala govore, ne, nego oni čak kada tumače, ješa arima turidje, znači način kako je Džibriil uzao Kur'an, kažu, znači stvoreno je nešto, što je progovorilo, što je Jibreel ču je toga uzv, od toga uzv Kur'ana. Međutin da je Jibreel uzv od Allaha, tabarik wa ta'ala I za to je kodni Kur'an kao hikaya, znači kao prenošenje Allahovog govora. Znači prenošenje preno Allahovog, tabarik wa ta'ala, govora. I za kada opisuje še vam ponavljam, način objave, znači način objave kako? Da Allah, tabarik wa ta'ala, kuliqa sawten, da stvorio glas, kojego czuu Dżibril, kojego Dżibril Casnier przenosił. Mądjutim daje Dżibril czu Allahu Tabaraku wa Ta'ala. A czuwa miszenie suprotno ehli sunnat wal jama'at, ono suprotno Koran i sunna. Zato, znaczy Allahu Tabaraku wa Ta'ala kaja wa kallama Allaha Musa taklima. Yalla Sobratu Musa Qubur. Zatem izmiędzy salałog wielki broj hadisów, w kojima się mówi o sądnym dniu, kiedy ać Allahu Tabaraku wa Međutim, šta je ovdje šubha? Oni kažu, znači da od šubhi oddeš, ako kažemo da Allah ima glas, kao što mi imamo glas, onda kaže, Allah, tabarako ta'ala, smo poistovjetili sa njegovim stvarenjima. I zato kažu, znači ima govor, ima govor, međutim, nema glasa, nema ničega. Znači, to je znači, jedna od sari koja podrazumijeva ovo. Zatim, druga sari jeste da Allah govor vječan, kadim Što znači Allah ga je rekao i više ne govori. Znači u svakom slučaju, da znači da je mišljenje ahli sunnata ili jamaata, da je Kur'an Allaho govor bi sautinu harf, znači koji se sastoji od, znači koji je glas, koji se sastoji od harfova. Ile je to u osnovi značenja arapskog jezida. Zatim da se Allah, tabariki wa ta'ala, obraća kada hoće, kome hoće. Ako pogledamo Kur'anske, to ovo videti. Ako pogledamo način dolazka objave, znači ovo ćemo šta? Ovo ćemo, ovo ćemo vidjet Allahu wa ta'ala govore kod ahli sunnata i oni koji su osupli pravz, sunneta, pravz, sunneta, Zati monu, dora, zi, posli, od pravca ahli sunnata od pravca ahli sunnata vallimata. Zatim ono što dolazi poslije ovdje u kur'anskoj suri je da se kaže قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ Reci, traži mutočište od gospodara svitanja. Znači ispravno mišljenje kod mufessira da الْفَلَقُ da je u značenju subah. Znači da je ovdje u značenju svitanja. Znači uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala nam naređuje da tražimo utočište kod gospodara svitanja. I spominje jedno od svojstava Allahe tabarak vata'ala, a to je da je on gospodar svitanja. Hradi ukazuje na Allahe tabarak vata'ala rob ubijet. Tražen je utočište, el isti'aza je ja ibadet. I ko usmjeri ova ibadet nekom drugom, mimo Allahe tabarak vata'ala, počinio je šta? Počinio je širk. Je ja definicija širka je šta? فَمَن صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ كُوسْمِ رِبَادَت نكم друго миллаха تبارك وتعالى ونسات مشرك نبينك значи استعاده ترжене уточишта една врста ибадета исто као алистега тражење помоћи значи и све можемо рећи на kada bi dosli znaczy uzvišeni Allah tbarakutaala spomnij usurijal jin wa annahu kana rijalun min al ins yaudun bi rijal min al jin fazaduhum rahaqa ibilayudi magu insani ma maguludi ma koi sutranjili utačiste kod Od, kod Gospodina, ovye doline, min sufaha'i qawmihi. Od, nači ljudi iz njegovog naroda. Pasutražil utočišto džina. Pa Eposanihi sallallahu alayhi wa sallina podučio, kao što dašo hadis od u muslimu, da khavla ibn hakim, da man nazala manzilan, kod uđi unako pa pravči, a'udhu i kalimati tamati min šerri ma khala, lam yaduruhu še'un, hata yarhala min manzili i dođu u neko mjesto i provući neće mu nautit ništa dok ne vode sa toga, dok ne vode sa tog mjesta. Znači, ova stvar, traženje utočišta je prisutna također, je prisutna također i danas. Znači, pogotovo preko ljudi koje liječe raznim vidovima sihra. Znači, sada vam ovome neću govoriti jer ćemo otići van teme, međutim, oni koji liječe neispravni način, kao što su razni vidovi sihra, Znači, to nije ništa drugo nego traženje utočišta, traženje utočišta kod ili od šeitana. I zato, na primjer, ko bi ušao i malo više vidio, na primjer, kod vas na arapski jezik postoji dosta emisija od jednog sihr baza koji se pokajao. I sudana koji govori o načinima pravljenja sihr. Znači, čak znači, zapisi u kojima su ispisani kuranski ajiti. Znači, kako dolaze, pa, na primjer, pišu kur'anski ajete, međutim, jednu određenu riječ izvrnu, kako bi im šeitani bili na usluzi. Il na primjer, uzmu, znači, pišu kur'anski ajete, znači, na primjer, sa stvarima koji su neđasat, kao što je krva hajza i tako dalje. Znači, ajete, sure pišu sa takvim stvarima. Znači, sve kako bi im šeitani bili, kako bi im šeitani bili hizmetu. Tako, znači, da ono što je bela, znači, od Belaja, tih stvari, jeste što je tu tražen Dači pomoći i utočiš tako nekog drugog, a nekog od Allaha, kod uzvišenog Allaha tebareka, kod uzvišenog Allaha tebareka ve Dobro. U ovoj kuranskoj suri, znači ova kuranska sura, kao što kaže jedan broj mu fesira, ovo ovaj dobro zapamti da nema vrste zla. Da nema vrste zla, a da nam u njoj nije došlo, traženje utočiš se od te vrste zla. I zato kaže uziš pogledajte kako i duajte, znači prvo je kul uzu rabbil falaq tražim utočište kod gospodara svitanja. Znači, kod gospodara svitanja, znači, kod Allaha, tabaraka wa i s ovim se ukazuje, na Allahu tabaraka wa ta'ala, robu bijet. Min šarima halaq. Od zla onoga što on stvara. Znači, od zla općenito. Znači, od svake vrste je zla, znači, od ljudi, od džina, od životinja, kao što ćemo kasnije pojaviti, od ove vrste zla, od onoje vrste zla. Znači, svako on zlo je obuhvačeno... Riječima Allahe tabaraku ta'ala min sharrima halaq. Ili ovo je jasno? Dobro. Ovdje također vidimo jednu stvar o smo govorili, međutim li ću ponoviti. Na to je ovdje, znači šta se kaže? Tra, reci, tražim utočište kod gospodara svitanja od zla, kojeg, od zla onoga što on stvara. Znači ove riječe Allahe tabaraku ta'ala min sharrima halaq na što ukazuju? Znači da je Allah tabaraku ta'ala tvorac zla za Zaraz kod koga? Ha? Prije krščana. Zaraz kod mu'atazila, islični nima koji kažu da Allah t.b. ne tvorac zla. I zato še nova se vrčam i kažem, da ovom kur'ansku majetu odgovor na oni koji kažu da uzvišani Allah t.b. ne tvorac zla. Majutim od Allah t.b. ta'la ta jasno kaže min šerima khaliq. O zla koji un stvaro. Jer uzvišeni Allah je tvorac dobra i tvorac zla. Jer kada bi bilo da je neko drugim mimo Allah je tvorac zla, to bi značilo šta? To bi značilo da ima više bogova sem Allaha je tvorac zla. I zato pojmanje kadara kod eheli sunnata u ljamaata, kao što su pojasnani islamske učenjance, među ima šehe Hrsa Bimta i učenjaci naravno prije njega, da postoji četiri stepena virovanja u Allah je tvorac znači znanje. A to da Allah, tabarak wa ta'ala, svojim znanjem, zna sve, znači šta je bilo, šta če biti. Znači zna stvari, ško je če biti, u njehove detali, detali te stvari. Druga stvar, al-kitaba, da uzvišeni Allah, tabarak wa ta'ala, naradiu, da se to šta? Da se to zapiše, znači da se zapiše gdje? U ljuhu al-mahfuzhu. Terača stvar, al-mashi'a, Allah, tabarak wa ta'ala, bolja. Znači da ne može ništa da se desi bez Allahove tabarik wa ta'ala volje. Međutim to ne znači da ljudi šta? Ne imaju volje. Allah tabarik wa ta'ala je nama dao da imamo slobodnu volju. Međutim to ne izlazi iz okvira. Allahove tabarik wa ta'ala volje. I spomenuli smo, kada smo govorili o tome, i spomenuli smo kur'anski ajde, Allah tabarik wa kaže وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Mi nećete nešto htjati, U ovom Kur'ansku majetu uzvišeni Allah tabaraka ta'ala inama prepisuje nešto što se zove Al-Mashi'a, što se prepisuje volja. Međutim, ona ne izlazi iz okvira Allahove tabaraka wa ta'ala volje. I četvrta stvar, Al-Khalq. Znači da Allah tabaraka wa ta'ala tvorac svega. I to tome smo govorili. Međutim, znači želim spomenuti o odinom stvarom. Allahu tabaraka wa ta'ala se ne prepisuje u smislu da prepisuje stvaranje zla, u smizu da se kaže o ti koji se stvorio zlo. Ili da se Allah tabaraka wa ta'ala kaže, znači onaj koji je stvorio zlo. Znači zašto? Zato što Allah tabaraka wa ta'ala ne stvara zlo, a da u njemu nema mudrosti. Znači nema mudrosti koja nije stvorena, a da u njemu nema šta? Nema zla koje je stvorena, a da u njemu nema šta? Mudrosti. Pa tako, znači ovom je Ibn Al-Qayyim govorio, pa je tako na primjer spomenuo mudrosti, o stvaranja jehannama jehannama zlo jeste utečemo sallahu tabaraka ve taala utoga imaju tim imali mudrost u stvaranju jehannama imali koja da se razpoznaje ko je vjernik koji ne vjernik da bude kažnena za one koji su zaslužili imali je li bilo zlo ili nije zlo ha je li bilo zlo ima na zlo u stvaranju blisa je ima li imali imali mudrost u stvaranju blisa ima li Znači, nema zla, a da uzviše Allah, tabaraka wa ta'ala, u tome nije Da uzviše Allah, tabaraka wa ta'ala, u tome nije dao mudrosti. I zatovo napominjem zato što ovi, da kažemo mezhebi, ovi stari mezhebi, znači koji se spomnju u smislu da su zastupene Jahmije, Mu'tezile i tako dalje. Danas su prisutni, međutih ne možda pod ovim imenom, da se kaže ovo zastupa šta? Da ima danas sekta koja se zovu Mu'tezile, ne. Mađutim, mogu ova mišljenja biti kod određenih grupaca, čak onih koji se pripisuju ehli sunnatu al Pogotovo dana što imate, u savrmenom dobu, neki koji se zovu modernisti. E koji kaže, se su ovo se sve i štihad, i Haridžije, i Džahmije, i Mu'tazil, i ehli sunnat i tako dalje. Pa su počeli da prisvajaju neka mišljenja od Mu'tazila. Pa je o da neki od njih govore, da kad govore, kaže, Allah nije tvora zla. Nacije nje ni, ni ho me razpoznavanja kıde, a kıde hanesunna te ul tekstova Kur'ana i sunnet Allahovog Rasula sallallahu alayhi ve sellem. Dobro. Zatim, im posle spominjanje ove vrste ezla, uzvišen Allah tebaraka ve taala spominje vrste ezla, da kažemo pojedinačno. Naci pa tako kažemo šerri ma khalaq. Znači, ode nema vrste ezla, a da nije obuhvaćena ovim ajet. I zato kada učiš Počesto na draga braćo prilikom jutarnjeg i večernjeg zikra. I zato vidite sunnet Allahov poslanika sallallahu alayhi ve sellem kako se ove dove, znači svaki kuranske sure uči po nekoliko puta kada znači prilikom jutarnjeg i prilikom večernjeg zikra. Načini nisi ni nisi sa šta učiš. Načini učiš nešto, znači što je najviše sačim možeš tražiti kod Allaha tebaraka teala da te sačuva, da te sačuva od zla. Zati muziše ni Allah tebaraka teala ka je koji je sljedeći a 37 ma halaq, ومن شر غاسق اذا وقب يذلا kako se kod nam prevodi znači gaasik znači no oboje od zla noči, kada nastupi naci, oboje, znači ovo je značenje ukratko znači da naspom, da ne sada myšljenje, znači mu fesira se misli na što znači ovdje se misli na noč, kada nastupi i od zla noć zašto uzehani Allah tbaraka ve ovde noć Zato što je noć malin na tušar. Znači, noć je mjesto, ili da kažemo, kada se zlo posebno okuplja. I zato možemo vidjeti čak zlo ljudi. Znači, većinom napadaju ljudi kada? Po noći. Kradu? Po noći. Znači, čovjeku se desi obju po noći. Znači, većinom to zlo, bi, zlo biva kada? Po noći. Znači, to zlo kako biva većinom po noći? Kako se stiče ljudi? Tako, posebno kada su pitanju džini, kada supitan šitan. Naci ni hodejstvo biva puno veće po noći nego što biva po podanju. I zato ode mudrost da se traži od kada Allah te barekuta da tražimo od zla mrkle noći kada ona kada ona nastupi. Zato što se tada, znači zlo u svakom obliku proširi puno više nego što se širi nego što se širi po danu. Zatim sljedeći kuranski ajet kaže šta? Umeni sharri an-nafathati fil ukat. I od zla oni koji pušu u čvorove. Al tako kako se kod nas prevodi? Uzlobeni. Kako To je zadnji. To je zadnji ajat. Kako je prezadnji? Uzlobeni. Kako, kako je kako je zadnji? Uzlobnica To je zadnji. Ja. Ja to oko korputom prevoda, jesam. Dobro. Sa kojom slučaju, čajem? Nači an-nafithat نفاثات الى النافثات هو دوش ودругي كرات النافثات ألو نيو شرطيبي در ونطيبي ودرويسا ناكي رابيو دي ناكي كرات ومن شر النافثات في العقد دبرا. ناكي ودي سميسلي السواحر ناكي جنة سيهر بزدس ناكي جنة كويبوشو وشوروه ذاتو ناكي, ناكي ودي سيغوري وصيهر ناكي ودي دا كاجم وبرتزنية ودي ترانجيني وطيشتا وصي annafasati fil uqad ovo je trženje zla, trženje utočišto zla, koje se zove kako? koje se zove sihr. Zato, što sihr postoviše vrsti, jedno jedna od vrsti sihr jeste puhanje puhane, puhane čorove. I to je, to je bila vrsta sihra sa kojem je bio ob sihran poslanik sallallahu alaihi wa sallam kao što je došlo u mladisu, koje sam rekao, če je osnovu sahihu, usahihu imama Bukhari. I zato je došlo od iz posanika sallallahu aleyhi wa sallam, da ako vomen nafetha, znači ko puhne učvor, faqad sahar, vomen sahara, faqad ašarak. Učinio je sihr. Ako učini sihr, oni učinio učinio šta? Oni učinio širk. Oni učinio širk. Znači ovo je brsta, znači sihra, koja je prisutna kod sihrbaza, a to su puhanje, to je puhanje učvarove. Znači, znači ako biste ne literaturu koja govori o sihrama, o sihru, o vrsti sihra, znači naći između ostalog da se spominje ova vrsta sihra. Međutim, kada u pitanju sihr, znači odeću ću samo nekoliko stvari. Prvo, kada u pitanju značenje sihra, znači sihr jezički znači ma hafi je sebe buhu. Znači ono će je uzrok nepoznat, ili da kažemo će je uzrok skriven. Znači nešto će je uzrok skriven, znači ovo je s strane jezika. Međutim, definicija terminološke sihre su otprilike da su to uzaim jeruka načeprilike radote koje utječu koje utječu na tijelo čovjeka i na njegovo srce. Nač ovo je šta? Nač oprilike definicija sihre. Međutim, jedan profesor lome kaže da postoji ogroman broj definicija sihara i da se siher ne može precizno izdefinisati radi mnoštva, radi mnoštva njegovih njegovih vrsta. Međutim, Ono što je bitno odde da znamo, da kada je u pitanju kuranski i sumnetski tekst o sihru, da postoje dvije vrste sihra. E je bitno da zapamtite. Prvo, znači nešto što se zove sihr tahjili. Znači sihr tahjili. Znači sihr, da kažemo, e, zamišljanje ili sihar pričinjavanje. Znači prva vrsta, znači sihr pričinjavanje. Što znači sihr pričinjavanje? Znači da se čovjeku pričinjava... Nešto, a u stvari to ne postoji. Da se pričinjava čovjeku da određene stvari radi, međutim, ništa šta? Oni ne radi. Znači, ovo je jedna vrsta sihara. I druga vrsta sihara jeste sihar hapehi, znači stvarni sihar. Kad se kaže stvarni sihr, znači misli se na sihr koji može da utječe na čovjeka. Šta znači da utječe na čovjeka? Da utječe, to jeste da bude uz da se čovjek, na primjer, razboli da utječe na njegovo tijelo i na njegovu razum. Čak, znači učenjacih ali sunnata al džamaata kažu, da sihr, kad yukter, kad yukter, da sihr može da ubije. Da sihr može da ubije. Znači, ovo su dvije, dvije glavne vrste sihr. Znači, sihr u smislu pričinjavanja i drugo, znači stvarny sihr. Kad se kaže stvarni sihr, znači, misli se na sihr koji utječe na tijelo i koji utječe na čovjekov, na čovjekov razum. Zašto sam vam ovo rekao, da je bitno da znate. Zato što su, znači, prija, znači, bili pravci, kao što su mu atazile, koji su negirali ovu drugu vrstu sihra. Znači, to je stvarni sihr. Negirali su i rekli, znači, to ne može da ste. Jedina vrsta sihra, znači, jeste sihr pričinjavanja. Međutim, da se desi, da se neko razboli radi sihra, da neko poludi radi sihra, da kažu to, to ne može da se desi. I na veliku žalost, znači, to su... Mišljenje, to je mišljenje prisvojio, znači jedan broj savrmeni, savrmeni učunjaka. Ne želim da spomnijem njihova imena, međutim dovoljno je da znate neispravnost ovog mišljenja. Koji kažu šta? Znači koji kažu da nema sihra osim sihra pričinjavanje. Međutim ispravno je da sihr kao vrsta bolesti koji uzrokuje, znači onaj koji napravi sihr ili onaj koji traži da mu se napravi sihr, da taj sihr može da utječe na čovjeka u smislu da se čovjek razboli ili da kažemo šta? Znači, da čovjeka, da čovjeka ubije. I tekstovi Kur'ana i Sunna, to su jasni po pitanju uga. Znači, od onih stvari koji kojoj kazuje, na ovo jeste ovo. Znači, ovaj je Kur'anski ajat, on je šarri na fathati fil uqat. I od zla oni koji pužu, pužu čorove. Znači, da on nije stvaran i da ne može da utječe, znači, ne bi bilo ovdje utjecanje, ne bi se ovdje utjecali od tije vrste sihr. Zatim, druga vrsta, uzvišen je Allah, zatim drugi dokaz, uzvišen je Allah, tabarako ta ala, kada k و دوغم ايته واتبعوا ما تتر الشياطين اشتكاج يفرقون بين المرء وزوجه اني رستويي چوبيكو جنى znaczy to ukazuje da sihr może da bude da rastawi człowieka od żeny znaczy jako sto postoi druga vrsta sihara znaczy koja może da spoi człowieka sa żoną znaczy da to bude uzrok da odredi ni człowiek zaboli il da żena zaboli šta određeno Naci da to nije stvarnost i da to ne može da se steći. Naci ne bi došo spomen toga u Kur'an i ne bi se tražilo, ne bi se utjecali Allahu t'baraka ve taala od toga. Tako da je ispravno mišljenje, znači da postoje šta, da postoi dvije vrste sihara. Naci da i da na svetu ukazuju tekstovi Kur'ana i sunnet Allahovog rasula sallallahu alihi alihi ve sellem. Dobro, i ono što želimo od da je sve. Naci da je kod islamskih učenjaka, znači ono mišljenje džumura i što mišljenje, znači ispravno je ste da je kazna za sihrbaza koja? Da se ubija. Znači, kazna za sihrbaza ubija. Međutim, ovdje kad ove stvari spominjem, uvijek naglašavamo, znači, u postojanju čega imama, sultana, kad je, znači, islamske vlast. Znači, sprovođenje bilo koje kazne. Pa tako i kazne sihrba, nad sihrbazom. Jer, znači, sokata ta potrebno je da se šta? Da se dokaže. Znači, mogu li za neko da je sihrbaz, međutim, znači, njegov se sihr, znači, dokaziva Ako se ustanovi, Nači, da je određena osoba sihirbaz, onda se traži od njega pokajanje, neki kažu, na traži, onda se ta osoba šta, onda se ta osoba, onda se ta osoba ubija. Onda se ta osoba, onda, znači ono što je bitno da znate da je kazna tolika za sihirbaza da se, da se sihirbaz ubija. I zato kažemo ovaj Al-Kur'anska ayat, "min sharri nafathati fil 'uqad", ukazuje našto što? u što stvari govori o sihirbazima. Nači, govori tačni o vrsti, o vrsti sihira koji je Puhanje u, koje puhanje u čvora. Dobro. Zatim, posljedni kur'anski ajat ovdje jeste وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا Hasad I od zla, kako? Zavidnika, kada? Zavidi. Znači, možemo tako reći. Od zla, zavidnika, kada zavidi. Znači, zavist, al hasad, što znači? Što znači je hasad? Neka blagodat koju vidiš kod nekoga i želiš da i ima ti imaš tu stvar. Međutim, da šta? Da ta da kod njega stani. Znači, vidio se čovjeka da ima određenu stvar, dobru ili osobinu. Želiš š, da i ti imaš, međutim, da on nema. ima. Jel u redu? Znači, to je haset. Međutim, da ima, da i ti imaš tu stvar, a da i pri njem ostane ta stvar, to u sorabskom mizuku zove kako? El-ghibta. Zove se kako? El-ghibta. Znači, da, zavist u smislu, da kažemo, pohvalna zavist, da iti imaš to. Ne da od njega, da to nestane pri njemu. im Hased je nešto gdje ti želiš da ta osobina, ili to što je pri njemu, da to šta? Da to nestane. Dobro. Obratite sad pažnjeno ovdje, želim da vam ukratko spominjem, spominjem značenje hasada. Znači, značenje zavisti. Znači, zavist, čovjek, znači, sa svojom zavisti, može da utječe na drugog može da utječe šta? Na drugog. U stvari, da bude uzrok, da drugi, da druga osoba bude iskušana, na način da bude šta, na primjer, da se razboli i tako dalje. Kako? Znači, osoba koja je zavidi, kod sebe ima nešto što je negativno. Znači, ima lošu i ružnu sobinu. Znači, on, znači, kao takva osoba, koja u sebi ima tu pokvarenost, znači, njegova duša, znači, ovdje dodlazi do nečega što se zove tako da kažemo znači svijet duša. Načini njegova duša može da utiče na dušu onoga kome on kome on, šta? Kome on zavidi. Načini to je znači ne zavisti. Da duša koja je toliko pokvarena da može da utječe nezavist, da utječe na dušu i tijelo drugog čovjeka. To je nešto što se zove šta? Hasad. Načini ma ljudi i toga ga pogotovo ima u ovom vremenu koji zavide ljudima, a onome što oni imaju pam ihsudun nas na matahum. Na ma Izavda ljudi namamo ono što mi Allah dželle šanu da. Pa svojim pokvarenim dušama mogu, znači to je stvarnost koju potvrđuje Kur'an i Sunnet, da utiču, da utiču na zdravlje, da utiču na tijelo drugih ljudi. Znači na koji može reč ovo, znači ovo sa naučne strane i tako dalje. Znači nauka po na primjer da postoje životinje koje mogu određenim zrakama, ovo spominjem samo kao primjer da određenim zrakama ili određenom energijom da utječu što na druge životinje. Kažu mogu tako da ubiju, mogu tako da povrijede i tako dalje. Znači, što znači da sa strane razuma nema ništa što kaže da je to stvar koja je šta? Da koja je nemoguća. Međutim, da znate, znači dosta ljudi pita šta je razke između sihra, između hasada, između ajna, uroka i tako da li ću vam ukratko pojasni. Znači, ovo je značenje hasada. I čovjek vako, znači koje hasid, koje zavidi, Može da utječe na drugog čovjeka, pa makar taj drugi čovjek ne bi u njegovoj blizini. Pa makar taj čovjek ne bi u njegovoj blizini. Ako je u njegovoj blizini, može da mu utječe putem čega? Putem oka. Znači, da to zlo izađe iz čovjeka putem oka i da šta? Utječe na čovjeka. Znači, ovdje je da zapamte dvije stvari. Znači, da hased, zavis, može da utječe na drugu osobu, bila ta osoba prisutna ili odsudna ako je odsutna, znači duša može da uteče, ako je prisutna uteče putem, putem oka. I obadje ove stvari, znači i šejtani su ti, da kažemo koji pomažu. Znači šejtani su ti koji pomažu u, da kažemo, da se naudi toj drugoj, da se naudi toj drugoj osobi. I zato znači zavist može biti znači da kažemo od vrste iskušenja, ili od vrste bolesti. Znači da kažemo da čovjek ili da žena Znači, jednostavno, da promijene svoje ponašanje, da promijene svoj odnos jedno prema drugom, svoje poglede na ovo, znači, putem čega, putem, putem nečega što se zove zavist. I zato, znači, opet ovdje naglašamo, znači, vidimo jednu stvar, a to je, znači, korijenst i fadilat, ovi kuranskih kuranski sura. Jel u redu? Postoji još jedan način, znači, gdje može čovjek da utiče putem oka, a da nije adani hasad pita. znači past Allahu kusanike alejsalatu wassalam kaje al-ainu haq. znači oko je istina. znači šta znači oko isna znači može da utiče. way yakad allazina kafaru la yuzliquna oni koji nevjeruju samo što te la yuzliquna keb' svojim pogledima kako se prevodi Ne obori. na obari. znači pogled može da obari Međutim drugi način ili sljedeći način da čovjek utiče Jeste da čovjek vidi našto, znači, sa čim biva zadimljen. I da ne kaže maša Allah. Znači, to je također oko, ok, to je također urok. Međutim, ne mora znači da je osoba pokvarena. Ne mora znači da je osoba pokvarena. I za ovo postoji osnova, da kažemo u našoj tradiciji, a to je da ljudi kažu, kažu, čovjek ima baksuzli oči. I ima baksuz oko. Ok. I se spominje čak u fikskim dijelima. Kažu da ako se ustanovi da u nekom mjestu ima čovjek koji ima bak suzli oko, kaže, zabran se izlazak i davat će se odbeitul mala da živi. Znači, da, da se odvoje od ljudi i davat će se da živi, međutim, da ne izlazi kako ne bi ljudima naudio. Međutim, ljudi mogu tako nauditi kad nešto vidi, ne kažu mašala, bez da ima namjeru da naudi. Jel ovo je jasno? Međutim, hasid naudi, Naci radi čega? Radi zla koji ima, koji ima u njom. Jel'e razumijete sada šta je, šta je razlika? Međutim siher, znači biva siher još pokvareni zato što se to čini sa čim? Zato što se to čini sa robotama. Naci radi se sa radnjama, sa sa određenim stvarima gdje se traže ili da se razviju čovjek i žena i tako dalje. Međutim ovdje čovjek neće činiti te rabote. Međutim na primjer zavidi što neko tako i tako živi. Pa neka njeg, tanjuga zavis utiče da se pokvari, na se pokvari nečiji na život. Načo ovde napominjem sve ove stvari sihr i hasad i عين sa starane Kur'ana i sunnata i vjerovani ahli sunnetu al-jama'atu su istima. Načemu nema razila ženja, nema razila ženja oko toga. I zato vidite, znači vidite šta, znači vidite još jedno napominjanje. Načemu vidite, uh, vidite važnost i bitnost, bitnost ovih kur'anskih ovih ovih kur'anskih sura. Znači ovde ulema još jedno želim da kaže. Znači ovdje ulema spominje, ja ne, ne želim ovdje namjeno sad vremena radi da obrazlažim, znači da taj kuvat u nefs, znači je, je snaga duše, ili da kažemo snaga duše pokvarnosti neće duše, da toliko može da uće na drugu dušu. Čak znači ulama kaže da el hasadu kad jaqtuli, da zavist može da ubije. Znači da zavist može šta? Da zavist može da ubije. I zato vidite ovdje, znači vidite koliko je pokuđena ova osobina. Naci koliko je pokuđena ova, koliko je pokuđena osobina i koliko čovjek mora, znači da kažemo iz međuusala i da se utieče Allahu te bareku taala od toga da se ta osobina nađe kod njega. Da se ta osobina nađe kod njega. A to su da kažemo stvari, znači to su osobine koje uništavaju, koje uništavaju čovjeka. Kao što je došlo u Kur'anu i Sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alayhi wasallam. Iza tu Allah'u robuj. Znači, kad pogledamo. Uvasat pravi imenu, što se kaže digressi. kad bi vidjeli samo. Znači, pogledajte, kako u sunnetu Allah'u krasoola sallallahu alaihi wa sallam, kako dolaze stvari, ispominjanje stvari, koji su unishtili narode prije, prije vas. Pa vidimo, da se ne spominje da je to, na primer, siromastv il bogatstv. Pa kaže u pustanih sallallahu alaihi wa ko se je zavlja žemaan muslim, ujabir radiallahu ta'la anhu فإن ظلم ظلمات يوم القيامه كاجا بوتي се чувайте се напрауде я напрада етмина на суннем صلى الله عليه وسلم واتكوشو اي каже чувайте се поглепи فانه اهلك من كان قبلكم I zato se iz ovoga vidi važnost i bitnost koliko čovjek mora da radi na odgoj svoje duše, odnosno na čišćenju, odnosno na čišćenju svoje duše. I zato, draga braću, znači nema veće blagodati od toga, nema veće blagodati od blagodati Kur'ana i sunneta. od blagodati tabhida i od blagodati sunnata poslanika sallallahu alihi wa sallam, jer to su stvari koj put, preko koji čovjek spoznaju putu, i preko koji čovjek čistij, preko koji čovjek čistij dušu. Znači, blagodat tavhida i blagodat sunnata. Znači ovo su, ne znam da li sama moda spomniu, znači riječe Allah, tabarik wa ta'ala, ya'rifuune ni'ameta Allahi, thumma imkiruunaha. Ajata sura Nahal. Allah, tabarik wa ta'ala, kaje, oni su spoznali Allahove blagodat, je zatimi poriču. Znači šta je došlo, šta je prenijeto celetha u kommentarovu kur'anskog ajata. Pranosi se so od Selefa da su govorili, mislim da ovo mis, da, da spomnie Mujahid, da kaže da čovjek kaže Hada an abai. Ovo je moj imetak, kojik sam ja naslijedio od svojih očeva. Znači ovo sam spomenal u komentaru ajeta i razmejevanju ajeta, spoznali su Allahov i Ablaq, da ti zatim su i pored. Dobro je li istina da čovjek ima ovaj imetak, da kaže rithu, Ovo naslijedio sam od svojeg oca. Može li biti? Može. مجد دين شوك زبرا بلا أدنسوا تربوا بدا كاج اللهم أبلغوا الحمد لله فعل الله فإما فعل الله الله مدعو يتقو دلي إذا تو كاجه شيخ رسالب بن وهذا في كتاب الله يوه يكاجه الله الله وكنزي يو سنة كثير يذنب سبحانه وتعالى من يضيف إدعامه إلى غيره دا الله تبارك وتعالى قري اوني كوي приписوي بلغوا داتي نكو مدرقو ماننم إذا تو أكو بلغوا Ove je blagodat, čovjek. Pa gdje je ona, draga, braću, blagodat El-Hida? je ona blagodat El-Hida? je blagodat sunnata Allahovog posanika, alihi salatu s-salam? Znači, pogledajte, znači da spozno si, Allaho tebareku ta'ala, bih čistiš dušo nakon kako je došlo u sunnatu Allahovog posanika, alihi salatu s-salam? I zato ulama kada govori o štetnosti filozofije, na u kojem smislu posmatra i govori o filozofiji, znači kada je došla filozofija su prevedene, na arabski jezik, kada su prevedena djela sa grčkog i sa latinskog, i kada su počela ta mišljenja da, da se vežu za islamsko vjerovanje, za ilmu, kjelam i tako dalje. Znači, šta kažu? Znači, došle su dvije vrste filozofije. Znači, nešto filozofija kao filozofija i nešto kao etika. Pa su došli i rekli, znači, potrebne su nam logička pravila kako bi imali ispravno poimanje. Znači, razumite. Znači, pravila logička za ispravno po I onda su došli pravci koji su šta? Koji izdavali prednost razumu Kur na Kur'anom i sunnata. I druga stvar što su došli, znači potrebno su nam stvari za odgoj naših duša. Kako bi došli do nekog vrhunca. Međutim nekim radnjama i nekim stvarima, a ne sunim što je došlo u sunnatu Allahu wa kusanike sallallahu alihi wa sallimu. I zato pogledajte ajde, Allah ta'ala kaže, kad aflaha man zakaha, uspio onaj koji očisti. Koji očisti šta? Onaj koji očisti, onaj koji očisti svoju, koji očisti svoju dušu. Dobro. Nač je ovde šta? Nač ukratko, znači u ovoj Kuranskoj suri smo spomenuli šta? Nač da uzvišeni Allah te barekuta taala namna rajvi, znači zoga vidi. Nač prvo da je povod objave ove Kuranske sure šta? Serposan eksallallahu salla. Da ova Kuranska sura ukazuje da je Kur'an Allah te barekuta govor, zati nam ode dolazi da tražimo utočište kod Allah te barekuta taala, ozanuga koji stvara i to smo pojasnili. I da ovaj kur'anski admih šabrima halak od zla onoga koji stvara, da to podrazumijeva svako zlo. Zatim je uzvišeni Allah, tabarika ta'ala, spomenuo tri vrsta zla. Znači, da kažemo kao, znači, posle općeg gisa, iskaza, spomenjanje specifičnog iskaza. A to je zla, to je zlo čega, znači zlonoći, zato što smo rekli da se tada znači zlo inače širi. Zatim druga stvar, zlo sihra. I treća stvar, zlo nečega što se zove zavista. Dobro. Sledeća kur'anska sura, Očin je kul opet, a'udhu bi nas, tražim utočište bi rabbi nas. Tražim utočište kod gospodara ludzi. Opet ukazuje na lahu i tebaliku ta'ala rububijet. Melik nas, ilah nas. Od vladara ludzi, od Boga ludzi. Na če nao što možete u kratko spomenuti, da ovje tri riječi, kule audhu bi nas, melik nas, ilah nas, ukazuje na što? Ha? Sva? Tri vrde? Tri vrde? pokazuje na koji tamhid pokazuje na svet trimersa talhida ya rabu nas maksuda aluhu ukazuje na što ukazuje na rububiyat malik alnas ukazuje na što esma alnas esma usifat zato što ida Znači da uno spomenuta sve tri vrste, sve tri vrste tevhida. Znači je ko gul, a'udhu bi rabbi nás, maniki nas. ilahi nás. I sada ovo nećemo ponavljati zato što smo ovo um, mi govorili. Znači gdje? Kad smo tumačili, kad smo tumačili Fatiha. Znači šta znači ove tri vrste? Tri vrste tevhida, je li tako? Znači rekli smo da islamski učenjaci dijeli tevhid na koliko vrsti? Tri ili? Neki tri, neki na dvije. Međutim ove dvije znači tu ulazi ovaj treća dobro. Znači ovde se traži, tražimo da Allah, tabarik wa ta'ala, da nasa čuvao čega min šarril vaswasil khannas. Znači da tražimo zlo o čega? Še nasa krives vs. Allah. Kako? Šeitana napasni. Zla šeitana napasni. Zla šeitana napasni kako je? Zla mislice. u srca ljudi. Znači ovde neko spominjane ova tri aeta dolazi da tražimo utoči što druga koji al-ladhi ywasbisu e' min sharr al-waswas zla kako se pravdi kod nas se šemači. Wa zla šejtan an-napasnik. zla šejtan an Dobro. Naći ovdje al-khannas znači šta? Rači khannas znači onaj koji bježi. Naći međutim misli se onaj koji kada se spomene Allah, on pobjegne. Naći khannas znači onaj koji bježi. Koji bježi šta? كدأ سيسوماني الله تبارك وتعالى أنه يبقى أدو شبيك كدأ أولي قرآن سوري يتراجن يتطيشن أد شيطان ودأ نوك كو شيطان كوي أدو شيطان كوي أدو شيطان كوي أدو شيطان أنه يبقى يبقى المصر وصفة جودي كدأ نجي من قرآن سوى تفسيره الشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قريب يزين له الفواحش Kaže, ovdje je traženje utočišta od šeitana, koje svaki čovjek ima. A to je da Allah va tebara kutana mudrost, da svaki čovjek ima šeitana koji se zove Karim, znači koji je uz njega. Dobro, šta je zadačaj tog šeitana? Juzajjinu lahul fawahiš, da čovjeku ljepšava ono što je ružno i ono što je zabranio. Znači, on unosi vesvese, znači zla misli u srce u srca ljudi, u razum ljudi. Međutim on je Al-Hannas. Šta znači Al-Hannas? Onaj, koji kada se spomeni uzvijšeni Allah, tabaraki wa ta'ala, on od čovjeka, od čovjeka pobigni. I zato to, čovjek, čovjek, čovjek sve što je njegovo znanje veće, či mogućnost da gašita napadnemanje. I ovo jedan lijep govor od Abul Faradža i Abul Džouzija. Znači, što u svom djelu Telbis i Blis, znači, spomni ovo na početku. Znači, kaže. Znači, što je čovjekovo znanje? Veče, mogućnost šeitana da sa njim ovladaje manja. A što je kod čovjeka? Znanje manje, mogućnost šeitana da sa njim ovladaje šta? Je veča. I zato, znači, čovjek između ostalog zna, znači zna, jer čovjek, ako želi, na primer, da bude dobar vojnik dobar da ima dobru strategiju, mora poznava svog neprid. Pa od toga da čovjek zna, da ima karin, da ima šeitan, Koji je uvijek uz njega ko koji, koji čovjeku ljepšava ono ljepše ono što je što je. Ružno. Međutim Antonio jedini dakaj monapad na čovjek. Znati čovjeku u svom nefsu znači ima isto tako. Znaci ima duša koja je šta? Baš sklona zlu. Znaci ima što? Ima šta? Znaci šitana koji tuvijek negovara ne na nešto što je loše, što te ubac ubacuje sve. Među tim kako ćeš znati? Znaci kada dođu čovjeku razne misli, šta je ispravno, šta je neispravno? I nekada dođu čovjeku misli radi ovo, nekada dođu čovjeku misliju radi ovo, kako čovjek da zna tu šta je granica. Ha? Na osnovu znanja. Znači dođe šeitan i obacivati va sve se, učin tako i tako. To što da učiniš, znaš da li je halal ili nije halal, da li je dozvanil ili nije dozvanil. Znači da baciva čovjeku, znači, zato da ste možda imali prilike iz prakse da čujete. Čovjek dođe kaže imamo vake misli, imamo vake misli, imamo vake misli. Znači čak i šaitan dolazio s takvim islima ashabima, da su ashabi se bojali toliko za sve, da su dolazili Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam i govori šta je Allaho poslanit će imamo, znači bojimo se da kažemo ti to. Znači šta nam dolazi u našoj misli? Pa šta je poslanik sallalahu alaihi salatu wasalam rekao? je to, to je sarihul iman, to je čisti iman. Zašto je to čisti iman? Znači njihov strah od toga je čisti iman. Jer da su se predali tome, ne bi došli poslaniku alaihi salatu wasalamu. Nego radi čistote njihovih duša, jako je, znači, šeitan je strašio, su so dorazili posaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa je posanik alaihi sallatu wa sallam rekao, to je salihul iman, to je čisti iman. Zašto? zato vaš strah od toga. I zato to čovjek, znači, uvijek ima znanje, koje šta, koje je mirlo. Pa od tog mirla, od tog znanja ste je, ovo da al-khanas, naziv za onoga, koji šta, koji pobjegne kada pobijeni kada se spomene uzvišeni Allah I zato čovjek to zna da što više spomene Allaha da što više da, da što se seća da se seća se šta da se osjeća da se osjeća drugačije madžutim pogledaj tođe što se kaže znači kako allevi yasrisu so fi sudur so nas, znači koji unosi vesvese u prsa ljudi koji unosi vesvese u prsa ljudi i ove vesvese hođe žele samo da on kaže Znači, ako čovjek nema znanja, znači, mogu da čovjeka ubiju. Da učine da čovjek poludi. Znači, ja znam koliko ljudi... Znači, jednostavno čovjek kaže, dođe mi, kaže, samo čujem, kaže glas, ubij se, ubij se, ubij se, ubij se. Znači, čak čovjek dolazio, skoro da se ubije. Od čuje to? Zatim, gdje ljudi, naprimer, kaže čovjek sad ili dva ili tri se obdesti. Jeste nikad čuli za tako nešto? Znači on je dođeo i kaže, tri sat uzmem abdest. Kad god uzmem abdest, pomislim joj ostalo je nešto što je šta? Voda nije dotakna. Pa sabdesti, pa sabdesti, pa sabdesti, pa sabdesti, pa sabdesti. Tri sata sabdesti i više od toga. Sam mokar bude sve, znači banje, sve mokre. Mađutim, šta je mirilo toga? Znači, znanje. Poslanih sallallahu aleyhi wa sallam sa koliko sabdesti ovode? Znači, vliko. Znači, ovo je mud. A četiri, ova su sa. Znači, zamisli sa ovliko vode, da se šta? Da sad ne stiš. Jeste li kad pokušali to? Pokušajte. A sa četiri puta ovliko da se šta? Jer kada bi čovjek, da vam pokažem, gledajte. Kad bi ovliko usao vode, malo, i kad bi samo da krene voda, evo da kapni, i kad bi ovako učinio, je li ovo ispravno pravanje? Ovo ispravno pranje. Znači, drugo je da mokrom rukom potareš. Međutim, da uzmiješ vode da staviš, pa da kap, kap nekoja kap, to je pranje. I ostalo, da šta? Rastareš. Znači, to je šta? To je pranje, to je gusut. Znači, to je pranje. I tako jednu ruku, tako drugu ruku, tako noge, tako lice, znači, može sa toliko vode. I zato, ako zamislite da, da sa toliko vode može, ako čovjek to zna, kak tu se eto znači ne može no može ona na vakao na, na, načinu nam dođe šta nam dođeši Zatim posli ejareh i salatu se nam kaže da čovjek posli ejareh koji se požalio da nešto nađi znači misli se nešto znači da osjeti da mi se kaže da pušta vjetar pa poslanije sallallahu alejhi ve sellem rekao što hadis Buhari Muslim kaže la inṣarif makaseno kreči od namaza hatta Zvuk i dok ne osjeti miris. To jeste dok ne bude ubijeđen da to učinio. Znači, sve dok nije se ubijeđen, znači nikak. Čovjek je došlo, znači, nekim predajima, znači da imaju, da ima poseba šeka koja je zadužena zadužen za takve stvari. I zato šta je to što čovjeka, a? znači, to je, to je znanje. I zato, na primjer, vidite kada se spominju tamo kerameti neki dobrih ljudi, pa kaže, došao mu je glas i rekao tako i tako. Znači, rekao mu neku stvar koja je haram. Audubillah. Znači, na, da čuješ, ne znam kakav glas da ti dođe. Znači, znaš šta je halal, šta je haram. I zato se prenosi, znač, da jedno mi je došao, kaže, došla mi svjetlost, i došao mi, kaže, rekao mi glas, kaže, ti si gospodar. I ne, ja sam tvoj gospodar, ne trebaš više to tako, tako, tako. i tako počinati. Rako, odobrla, ti si šeitan. Znači, ja znam, ko je moj gospodar. Da dođe mi gospodar, znači je tako, odobrla, kaže, ti si šeitan. I zato šta je mirlo? Z znači, I zato, znači, vraćam se na to i kažem, znači što sam spomenuo, govori govori Ibn Dželuzija, da što je čovjekovo znanje veće, da je temakkunu šeitan, da je mogućnost da šeitan sa njim oglada, da je mogućnost šta? Da je mogućnost manja. I zato, naprimer, čovjek ima vesvesen sabdest. Znači, kako će pobijeti vesvesen sa čim? Sa znanjem. Ja tako? Znači, čovjek ima vesvese oko, ga, kako će pobijeti sa znanjem? Znači, ima Kur'an, ima sunnata Allahu wa sallika srlalahu alihi wa sallam. I zatim posljednji ajat minar džinneti od nas. I od ljudi, i od džina i od ljudi. Šta znači ovaj ajat i od džina i od ljudi? Hajde, kako zna? Da ima šetana še obje kategorije. Da ima šetana še obje kategorije. Je li to o to? Ima više mišljenja? A slovo ljudi čim zmaju od ljudi i od, od ljudi? Od... Znači, znači da ti koji unose za misle da mogu da budu, budu i od džina, da budu i od ljudi. Izatuznišani Allah tabaaraku ta'ala ka'ija shayatin al-insi wal-jinn. Shaytani u ludskom u obliku ljudi i obliku džina. Znaci može da šejtan dođe znači preko čovjeka i da te da te tjerana što da te tjerana na zlo misl. I zato, znači, između ostalog što iz ovog možemo zaključiti, jeste, znači, važnost i bitnost društva. Da čovjek vodi računa o društvu. Međutim, ono što želim mode da spomenem i da satim završim, znači, komentar u dvije koranske sure, a to je, postoji li neka razlika koju primjećujete između sure El-Falak i sure Nas? Ha? Od tri puta vam spomnijemo, znači, on šta Um, ali znači pa onda veliki nas podajila pa tamo... od koliko zala tražimo znači u oh, tri vrste da je posle toga se spominju tri vrste zla, je tako Just. a samo jednom došlo traženje putem da kažemo jednog allahovog svojstva, svojstva. ne gospodarstvo a dole Od koliko dole zala tražimo u suri An-Nas, od koliko zala atražimu, Od jednog zla. Međutim, od jedne vrste zla, međutim, A tražimo sa tri, Allah svojstvo. Našto to ukazuje između ostalog? Na veću opasnost ovog zla, nego pred ono spomenuti zala. I zato pogledajte. Znači, što je zložiš? Čovjeku bliže, znači, tu je opasnost po njega znači, bolje biti obsigred nego družite sa lošim prijateljima. To ne. E, to znači, tako ne. To samo ti. To vi, bukvalci, Zašto, razumiješ? Zato kad kažemo, ovo se razumije iz ovog, znači, ajit može indirektno na to da uputi. Razumiješ? Da znači, te bude zaštita između ostalog ta stvar od toga da ne bi upao u takve, takve misli u takve šube. Međutim, je na primjer, ljudi koji se druže sa novotarima, znači, opasnost je da šta? Da prime šume šube. Razumiješ? I tako dalje. Međutim, znači, što je opasnost čovjeku bliža? Znači, opasnost je po čovjeka veća. I zato, zlo čovjekove duše, ili da kažemo, vesvesa pod koji može pasti ta duša, je veća opasnost od čovjeka. Znači, shodno ovim kuranskim ajitima. I zato vidite kako, znači dolazi, znači sa tri Allahu te bareku te ala svojes va drazim, točište da bi bile sačuvani do ve, do ve I zato znači to opet ukazuje. Znači na važnost i bitnost čišćenja čovjekove duše. I ukaziva na važnost i bitnost da čovjek svakodnevno draga bratu. Znači da čovjek ne dopušta da ga prođe jutarni večernji zikr. Jer pogledajte kako nas je poslanik s.a.v. odučio ovim kuranskim surama. Znači učimo ih gdje? Posle svakog namaza. Pa posle određene namaza učimo te ove tri sure po tri puta, je li tako? Pa učimo ove kuranske sure kada? Ove kuranske sure učimo priliku mutanijeg i večanijeg zikra. Pa zatim poslanik s.a.v. je rekao občanito da čovjek neće tražiti znači, utočište se nečih kao što će tražiti utočište ovim surama. Pače kodjer posle hadis kaže da išara dilla taala anha kako posanija sallallahu alejhi ve sellema iza shtaka kako biste obul Aisha radijalallahu taala anha bimočla ove ovaj etvje kuranske ove ovaj etvje kuranske sure. <reprosy> Na čeka da selek ne ukrevet također. Nač vidite u putu posanika sallallahu alejhi ve sellem zavajsta zavaj kuranske zavaj kuranske nači jutarnjeg i večernjeg zikra. Još jedno napominjem mi kažem da stvari sihra, da stvari zavisti, da stvari uroka. nači da je to haq, da je to stvarnost i da to, kao što kažu islamski učinjaci, između ostalog da hasad, da zavist, može čovjeka da ubije. A kamoli da mu donese, da kažemo neku drugu, da mu donese neku, neki drugi problem ili da kažemo neko drugo iskušenje. I zato znači svaki je hajr, svaki je salamet u sljeđenju onoga Sad čim je došao Allah poslanih sallallahu alihi wa sallam i zato Allah vas radio, znači kada su pitanje ove kuranske sure, kada su pitanje jutarnih zikre, kada su pitanje većernih, znači gledajte da vas ti zikrovi ne maši. Znači gledajte da vas ti te stvari, da vas ti je Čovjek, ukoliko je u toku jednog dana u susretu sa ljudima, sastaje se sa ljudima, znači sigurno da ima tu ljudi koji zavide, sigurno da tu ima ljudi ovaki ili onaki, Mojuti im kada čovjek prouči ove stvari, znači nadati se, znači da ćemo to biti, da ćemo to biti zaštita, da će ga Allah tebaraka ve taala satim zaštiti. Molimo Allaha tebaraka ve taala, dana esmele, ida na oprosti, sallallahu ala, ala muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa sallam taslima katira.